מזמור עט מזמור לאסף אלוהים, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. עד מה אדוני תאנף לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קרעו. כי אכל את יעקב, ואת נווהו השמו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים. מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו אלוהי ישענו, על דבר כבוד שמך, והצילנו, וחפר על חטאותינו, למען שמך. למה יאמרו הגויים, איה אלוהיהם? יוודא בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ענקת אסיר, כגודל זרועך. הותר בני תמותה, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך, אדוני. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך.